پد پیغمبرانو نه خدای پاک زکه ناغشتو اگر چې نقل کفر کفر نيستو لکه پیغمبران سر چشمه ده هدايت ته سر چشمه ده هدايت د دین دا کار والی نبی په راه هدايت په څنګه پاتشي او په دې باندې په بزونی پیدا شي کنه دوی په پیغمبر کې په ترددت پیدا شي کنه وایي کی آیا صلی الله علیه وسلم وله کې دا موږ یال دا دا بي ایو موریشا دغه له کېته نه دا کې په جزئیاتو کې که ته نه غویا هر کوی ویره چې موریشا کاټه کې تسو نن دوه جزئیاتو کې دا وی دی موریشا بلکد د بیسیا خو دې پذاتې دا کو بغیر د کټونه وی دوه تفصيلات نه پېه دا داس یو شعر یې اوس په پیفي هغه به راولګي دا به بنزیز د کوم بس دا به کا کې کې د ایمان نو اخلاص ندا پرشتي دا دوه خدای په کار د دینه په ديټي بار لغشتو پيښمن په سره ځي بیا دا کارو شو ها بیا دې ځکه یو خبره دا د میه سره ورسته چې ته دې رجعت خبرې یې خوزو کنه اړ دې ځات نشه مخولې او د ته وی خبرې دي دا یو خبره متا تو یاد درا زکه د پرشتو ولي فوجي کارخانه یی تکوین چاته سوپر دد پرشتو ته جبريل علیہ السلام ته خدای په ویده اعظمونه په دې نازل وحی اوسه دا څنګه ګمه کوي علیہ السلام ته ویل دا کار وکړه دا چې کوم دي بارن نو ور هوا دا رنګ مختلفو پرشتو ته چې کوم دي کارخانه یی تکوین سپر ددکنه دا زمام کارخانه یی تکوین لگا دي کنه دې ته ورسپاره ل دا کار واغښته جبريل علیہ السلام باندې وحی ورولل هاغه ته دا بیا خير. او دټریوبله خبره د چونکو چې زمونو قراغلې ده او په ټولو کې تقریبا هغه ده چې را هاروت او ماروت نبی کیسه اصل کې وې داشه دا چې دی خدای پاک په دې کې د بنی آدم ګونهونه په بار په ورته کېدل ندی راولې کېده خصهم خلقو مجي هغه ده ګونهونه په برره نقز اثر کې ده دې حقیقت ته یو خبر پدې کې کوم پښ یو زمما کوټ یو مقصد ده هغه چې دې ودا کنه موږ نو ورته کوي اخر په دا غورا تاسو لاڅه بنه عدد پیدا کړی دي او هغه یو باندې کنه عزت دی ولور کړی دي کرام دی ولور کړی دي رزق ولور کوي او ایستانه پرمانی کوي یو خدای طاقتوي کتا څو ته هغه شې چې به سره ته تاسو ته درکمه نو تاسو ممدا کارو کوي الله وحشا منګدا کارنکو بد دا وی تها وی تاسو باندې پرشتو کې یو د کسان غورا کوي وی زول دقه کم چې مینسان ته ور دي چې شفاعت او غیره او یعقوب در سره د هاروت او ماروت پکې ډیر اصلح او دیب بس مختار کړه چې دا د وکاسان به بسیدہ ویرا کوشو الله په دې تشاوتی نشانیوي ورکو او وی دې چې کوم دې اسمع اعظم خړو چې تاسو به دا دغه کاوه بیان وکړ خلکو مابین چې به سلیقه وې او کنه او د حق او د باطل په مابین کې تفرقه کوي ما خام په ټیم کې به اسمع اعظم او بیا تاسو پیګي دا بس پانتراخېږي په ویران نو پتہ چې دل <سؤال> پیسې کولی په یورت په یو خذا چېو خذا و تراله چې زهره نه مې اده و لري ذاته بس ناګرو دی چې خوا شهوت کی ترکیب کړي دی وارو کا خبره تقوما هغه چې دی وې قتل <سؤال> جو بس د بی‌نظر په پړی وته هغه و تاغه و ته پیسې لرلو چې دمو د خوند په مابین کې پیسې لږه بی فراودا هه وی دې ته متاله د هغه کار ی هغه و ته نو بست تاسو مطالبهونه زما خدای اعظم دا ما حاضر کې نه نه خوند یعنی سماره په دما پر حق یو کې ویټیک دی وک وی بیت مطالبه کړو به نه ملک به چې ملک وته وی چې افای ملک و چې شراب اوس شراب یې وی بیا باندې عمر هم چې دا سو به ادا درته دی بوت تسیدو وی بیا به خبر ومن چدا اس میں ازمن چتا شو برخی جدا به ثغی زان منیش می ازو مولوست او هغه اس من ته وخت له پیږي او تا هیت زہورا په دې verdade کې چې هغه لیدې دا زو قرہ دی بس, بس خلاص دا واقعي چدا دې واقعي متعلق خبر وره لسان ساتک ورې حادثه او نن دته دس او کنا زه تکد تا ته یو شرینم تباریان شيږي بس دې کې دو ډلی یو قاضي بيزاوي دي قاضي بيزاوي شي سو هاذي هي زندقۃ من خرافات اليهود او پګي دا, دا خرافات د يهود نه دي او دا خبر صحیح نه ده او برابر نه ده او پګي حافظ ابن حجر عسقلاني حافظ الدنيا هغه وی صحیح ده ده ولی زکدا په طرق او باسانیدو متعددو د احمد ابن حنبل نه عام اقل شوي دا دا باسانیدو کله او کته حافظ ابن حجر ته چا دا وی دي چې دا پرشتونو خو ګنا نه کیږي زوینه خدا ټولیو شوي دا ګون ابونته نشوي ډاکټر ارید دا ګنا په هغه تیم کې چې کله بیت شهومت خدا ورکو ملکیت ته وینه تک شو فهو خبر خلاطة حافظ ابن حجر قائل ده قولي دمر الویس صلی چه غفه ده پن کدا عمر محر صلیلش دا پن دده قولي دا ده ده پن دده قولي دا ده پن دده أنا غوية لنقلها بطرق متعددت عن احمد ابن حنبل طرق سمانه آسانی ده دا, دا مختلف آه. دا قانون ده چه حدیث جعیب دا دا احسول الحدیث دا چ حدیث دی عیضو چې دی په طرق متعددو او پاسانی متعددو نقار شي دی حسن دی پیدا کوي او با قاعده غتی اوونه کړی دی په دې په شی نو دیو جن تا خبر دا اکثر چې زمنګي ته فیکي سو واست تا خپل په خلاف کوم ټول علماء دیوبن په دې قایله دی چې دا خبر سیدا او دا چې دی نو دا چې دین دا سنت قویم نه دی او کومو ځای ته سره غلیدا هغه قویم نه دی او باقی پدې کې چکم دیږي کیسو ايباب الله لا یاسون سن الله ما مرهم يفعلون ما مرون د دې سره مخالبت دی اگر صحاب ته جو جواب کړه هغه نه جواب کړی ودک او د بل علی مطلب خلي فکر دی دا خبره با د نه رسټو خبره کوم شهر ستوي په لغت کې اثرن خفيه سببه السحر هو اثرن خفيه سببه قاموس دا ترجمه کړی دی قاموس موري دی چې جامعه دی اده هم غوړی دی دا قاموس دی چې قاموس پروت دی قاموس دا لیکل دي جاء هو پېږی السحر هو سببه دا هو سر دی چې دا د سبب خفي دی دا لغوي معنا ده باذو ویل دی چسو اسحرو كل ما لتفا ودق كل ما لتفا ودق هر لتیق دقیق شه ته چوي او په شریعت کې ستوي شریعت معنا اوريږي مفردات ډیر ترجمي شوي تو خو مفردات قران کې ایمان را دین ته شه ترجمه کړی دا استجلاب معاونت شیطان بزرب من التقربي له استجلاب معاونت شیطان دا ځان تر اخکل د معاونت ته شیطان دی به زربین من تقرب لی پيو قسمه تقرب سره او پيو نهره د تقرب سره دتا لکه زبتا تو اېما پيږي زنامه چې حزبی یعنی پاسي په دې کې قران شریف لیکي 42 په کوي صح موثری اوه اوګ بنک پيږي یا قران یریم قزوراتو کې غردول بیا با سحر سره پيږي په دې کې د احسان د په یا خران شویل بنخپه کې خود د واجب سره کوي ناه استجلب معاونت شیطان به ضرب ما دا چې زمونږ په د کفر دي دا څومره چې شو په دې سره سره یې کافر شو بس دې ټول مسلو سره کافر شو په یاسو ورده وله پانه ذمہ دار او توحید نه ورده کازراتو پریده هم کافر دي هم کافر دي ټول اوره موږي بس دا مال دا دا دا دا دی داست موشتونه هر بر خبرو کله باخيو خبرو خبره شچاوی مو خو یا درو دی فرق په ما بین د معجزه او د سحر کې سلی دی راخاره خبر هغه دا چې شرقیت کې او خیالې کې عمره عمه کې ویلي دی چې د دې سحر دار مدار په اسباب او دی بس د هر مدار د سحر په اسباب او دی او موجدا فیل اللہ بزاد دا فیل دا قدر دی داگئی تر طب پر اسباب ہو دی کبیلہ اسباب ہو دی با سیو پر اکمیو کدائی عدرہ دین پر اکش راقید کیو قیالے کیم موی عمد کدا کری دی چیاد دا سحر سرا انقلاب د حقیقت نشی رات لی سحر سرا انقلاب دا حقیقت تما تذیکر کواخا نشی رات لی او په موجهزي سره باندې انقلاب د حقیقت راځي بنده باندې دلیل پېښ کو چې جادو جادوګورو د مصالح اسلام په مقابله کې جادوګور و پله راسه هم ساده ني و غوردو لې نو قران یې زم کې راغلي دته فکر کوه سحرو اعیون الناس نظربندي وکړه پستر کو د خلق او بخارج کیه امه که راسه وی کنه نبی بخارج کیه امه پړیو کو نو امه هم ساده نيږي او انقلاب د حقیقت پکې راغلي دي او موسی عليه السلام ال که عفوک فر اذا هي تلقف ما يعفكون بيچ کم دروغ جوړ کړیو او اق دروغ ناغی یو قپ کړی کنه شام څه مې شه وی شریف کې پخته راغلي دا کنه وېدا یا اتي کو به کله او تلقف یو قف ک کنه وېدا اتنه یو قف په خارج کې هغه سره وقام شاهه نبي وی په خارچکی ختم پی اوم د قوجه د ایمان ورو د ساحرانو دا چې هغه یو کتل چدا خو په ساحر ندي ولی په دې سره کناب د حقیقت راغلی نفقو قیصاهر تو ساجدين دا تاسو سره دا ادر تری سحرو اعین الناس نپسترکو د خلکو اثر دی په او په انقلاب د حقیقت پکې نشته اذو مې ته وګورئ بس ان دا کا دا پکې غلط وی خبرې وی جو بس راغله الله په ویو چې ومه اونځل ناراضه شي څنګه دي ومما کفر سليمان اسه حنر دي کړی السلام ځکه چې سحر دا کفر د اعتقادن یا عملن اعتقادي عاملي ولکن الشافین لیکن حبس جناتو به کې حبس جناتو چدي کفرو سحرو او وی سحر کړی دي لکه ما تا تفصیل وکړم يعلمون الناس السحر ذا جمله لكفروا ذمير نخاله فخلقون بده شايفینو کی چه خود به خلقو تا السحر دا ناس مپولی اولدی ا سحرې مپولی مقصد دې ا داتو له جمله موزيده حال کې دی د ذمیر د کفرو نه په دغه حال کې چې دوی به خود خلقو تا سحر او بل و ما انزلہ په ما انزلہ کې دا ولمو بقولې دی چې دا به ما انزلہ چې دې کنه دا په چا تتی نو بازی حضرات ویو چې دا عطت تی پا دا غبانی پناس پاندی پچا عطت تی بازی علماء داوی یعلمون الناس سحرا او یعلمون ما انزل علی الملکی نو حاصل دا جواب سے شو کار یہودو کلی دی کو سلمان علیہ السلام کلی دی باقی یہودو کلی دی ایشی بسی حاصل د ارد بانی اس پیش کار چکر دیتی انو دام تانسو کری دیتی که ایکی بچاند دیتی کڑی دیتی انو تانسو کری دیتی رادی جی یعلمون الناس اصحر او بل داری چو انزل دا عطب تے پچا باندی پا ما تت دو شیعتوین باندی پچا عطب تے نو حاصل دا عطب سشی واتبعو ما تت دو شیعتوین واتبعو ما انزل على الملکی پھئی و اتباعو دی یهود به عقل تابعداری او کلامات دشاتین او دی یهود به عقل تابعداری او کلامه انزل علی الملکه مصاحراں څوک دی پوه کې یهودی ولې دا غېدا به شکونه شو و ان وزیرو کی زمری چا ترجیح دی دا ما دا دیم پورتي چې پما تتو شیاطین ادر چی کنه اگر چې ما تو پنه له له بعید شو او دې د بل چسپان چشمان لګي و تبعوا ما تتو شیاطین و تبعوا ما انزل عل الملائکه او تعبیر دا شدا يهود به عقل د اغه شه چې اغه 6 جنازې شوه په ملائکه نو په گو پرشتو د بابل د بابل بحار کې بابل شریف بابل چې دی شهرو بسواد العراق دا یو شری یو خاردی په باندو دائراته له دنه ابن چی هاروت و ماروت دا پترکیب کې سوا کې شو دی دات دینوب بدل دی یا حقی بیان د ملکه دی بدل دی ملکه ہونا یا حقی بیان دی ام پختو کې به ترجمه دار و چې هاروت و ماروت ته د یو نوم هاروت دی عدد بل نوم ماروت اته باندې پوې کې چې دواره لري مرصریفتي عوامای علماني او دې باندې خو د من احدن اچاتا حتا یقولا نسحا پیږي سب امراتن حتا یقولا تر دې دې دوار پرشتو وګوي د نس هي په اعتبار او د نس هي په اعتبار وکړه ته انما نحن فتنه امتحان من الله مونږه امتحان دې خو دې تر اپنا چې سو کې ځدکې دې با کافر شي چې نيځ دې کې دې با مسلمان پات چې دا مان راک بلدا فلا تکفر بتعلمي هي په مکافیر کې ګددې په تعلم سره چدي ځکای نو په ی دا په ی تعلمون په چاتتی نو دا دا, دا, دا, دا کار په پړه شریف کې لري باندې دا اتتی په مقدر باندې وای مرګ لري څنګه دی پیا اباونا په تعلمون پیا اباونا دی په کو یوهودو په تعلمون نشته کو باندې وک کوي نکز څه زبردست کما ته <تصفيق> و ويا ابونا بيبدن شي حتى ملائكه انه انکار کو نه پي تعلمون انزكوب من هما د دې دوالو پرشتو نه ماي فرقونا اه بسحر يفرقونا ديګ يو پریکونه سمانه يا کولون تفريقتا نه دې وفریکون معنا تفريق تکنه پيګي چې تفريق کبې واقعي کولا بهي په هغه سحر, يفرِّكونا يفرِّكونا سمانا بي سحر بين المرء و ما بين د شخص کي او زوږي د زوږي کي اوږې نه چې یو بلته بیا یو بلته بیا ور په بغس کوو او پږ خاون ښ تهور په بغو کوو او خ بیاخواون تهور بهو کا باره ک وا پټی یم چې د پرې د پیش ده حضرت مبارک پر میریدي دا خپل تخت په اوبوبانې دا چېکی او څ ی به عسو سره یاو په چې دا حی پهباره ګوره یاد لره دا خپل د تخت خ په اوبوبانې کېي ی به عو سره یا په خپل خر بېګې او چا څو یو ډیلیونه ناس چې خلګمرا کوي وایہ دا لړ شنو یو تر شي چې ترا دا ابلیس دغه څه ناشته یو وتر دی یره به دې کو دا قرطه داخلي ده نو کومه بسم الله حضرت مبارک ویل <سؤال> دا لاغه بسم الله میتی اقلا مې دی وته چې ما صنعته شي کنه څلۍ ورته ولې بسم الله ولجنا بسم الله ولجنا نا غچ دی بیا غمته نه یې را کړل بیا بل سړی چې کم دینو ډوډۍ ته کې ناستو نو پدې ډوډۍ میته پاول کې بسم الله او په اخر کې میته الله حمد یې را کړل ټک ته دا سره ته ومه ما سنات شه یست نه دی کړل مالا تاسره کړی ير سه پاول په سړی باندې وی یو حضرت وی مې یو تراغه وی ګوره وی زه د ایتلake سره کوټه ورته نو زو سره کوټه ورداخلم مې د دې خزې د حاضر په مابین کې مې وسوسه ګرځول لا ګرځول لا ګرځول حتا فرقت بینه و بین زوجته تر دې چې اقصری راول کېده او قضه تعلقه کړه پس ثلاثه مثلث اکبر بیا د شیطان چې دې په یودني هي ځان پې کې وی نعمت انت ت زبردست نعمت ولدو انت ت زبردست وی زمانہ او پيږه او ایمان یمش سلیمان یمش ویو چې اوب ما د خپل استاد نه وویل چې پيوعان که هو چې حضرت پوي چې غاوله ورکی ور را دي خوش جران دي کما چې نور دې رنگ کما وی چې نه ما انت ته وی زبردست ګمرا کول کای دا کا شا شادي جین زاته فرقت پوي مخزو پو دخاون په مابین کې تفریق دې ګنا ادام د اباجه ساحران بده سمشتدا کوي خجر د خاون پمبايبن کتاب ریکاره وږي څون لوی ګنابه اننا پا وما هم نجد ساحران بيدوار رينه بهير زرز سون کي په دې سي ته ترا زبر بر من احد يتعتا الا باذن الله الا باراده الله ولي مؤثر په ټول اشوقي الله تعالی دې کنه دې اورا ذا وي ادي يهوود به زکاو ما يدور روحم چې دي ته به زر رسو هم په دین کې هم په دنیا کې اول ajan تو هم ادي تنه په نو ور کوله ځکه ثواب په مرتبنو او الله تاسو دي لپاره یو یواری طالب فکر کوا یواری يهود لږ علم ثابتې بي تنفيکي متبردي تببيقه جواری به ثابتې بي تنفيکي یاره ته موږ ځین یو پټې متوجې کا او د دین لپاره جواب وکا الله فقوي <فاپوی> ولا قد عليم انه <آلیمو> كلامه مو موتي محتی... الله كلامه آ... قسم شنو بیا خو محکده شو زما دې قسمی چې په دل دا يهودا چې لمنش ترا هو چا چې غورک دا سحر په مقابله د کتاب الله کې اشتراقه زمنه پیګه اثر سحر اختر السحر مقابله تا... مقابله کتاب الله چاچو ورکه دا 6 په مقابله د کتاب الله کې نو مالہودی په دې پیدل شن په پا دې د پرپاخره کې نو دې د پرپاخره کې من خلاق او من نسبین سړي سبب په پرپاخره کې په دې زره بر په سبب په پرپاخره کې شت به کلی دې کنه ها او لب استمع او الله په کوم چې ډیر بد دی دا شرو چې دین ولته په معنا د با او د ما ته وی ګور شراده ازداغون الزی التے یو مانهشفه دلته بل مانهشفه د ازداغون ده وَلَبِئْسَ مَا شَرَو بِهِ بَاعُوا بِهِ چې دوی خرڅ کړ د پاګې باندې انفسهوم کپرون ویلو که حوزو انفسه یې هغه حسی د خپل نفسونو چې هغه ثواب دی لو کان یو علمون که چرته دی پیدل ما باعو به انفسهوم نه جواب دلاو مې ربستان او لو دسته پاراندی روراندی د پاراندی په پا شي د وځل شي لو كان فيه ما علهتن الا الله لفسدتا فساد وی منتفی دی زکه نو دی دکته په الله سره نږي کنه نو واره واره ثابت کوو غیته نفقوای مرګی جواب تنه سدی تدقیق پڅنګ کای پس راځه اے علمی نفس علم ولا اجمالن ثابت کو. لیکن پمختزاد ندل كأتنا فيه بس صغفاً ديوكي علم إجمالي علم ستويش لا عمل في ندي شوي عمل في وشي صدي نو نفسي علم اشتا لكن فمقتضاد علم عمل نشتا نو لا ولي ولا صعبتكو بأتنا فيك ونيوكي ابدع موشي بعد داله وكام جعلبه لا اي احد الذين امن ولو كان يعلمون لامنوا واتقوا ولو شكان اخا آخ فصدق الله خاتم النبي ولو انهم كثرت اليهود امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والقران ايمان بحضره والقران يمين باندرودي او واتقوا عن المعاصي والسعه اذان ساعط لي دمعاصي ودغونون لا جاء ناغين من وجهه اردي نلمسوبه تم من عند الله دا مبتدا دی او خیرونی خبر دی او پیګه کنه او دا بیا مجموع اچ دینو دا لو جواب دي. دا مجموع ټول جمله سده جواب دا لو دی لمی موتی اد دا نامی تاکیدتی مسوبه تن دا مصدر دی پمانا کم دینو کې کسره دا مبتدا دی ا کته وی جمله مبتدا نکیرله پر من عند الله سره تخصیص شوه دکنه دی لبسوبه کائنه من عند الله او دا خیرونه خبر دی دا خوند به جمله جواب دلاو دی جواب بچان خراب دی خراجده. او بعض وېچنه جواب محدود دی ولو انهم امنوا واتقوا کنه نو لهوسیبو کچته به ایمان اوزان ساتلی د شهرنا دې ته بسواب ورکړي شوي وي لبا صوبتن نخا مخا ثواب اس ثواب مصوبه مدر نیوي دي ثواب من عند الله او اس ثواب چکه ان دې د جان د خیر نه خير دادو دې ته پره هزار درجه د نه بهترو کنا لو کان یعلمون ک چه تدپی دل لا امنو و تقو دا یوه ظالمان چوکره د آیات مبارک خبرو کومره یهود ظالمانو چې کومو د ویبره و لګې د لو پیغمبر علی السلام ته په دې مجلس کې وی راینا راینا ویلې راینا چې دی دا به وی پټ پټ وی او حضرت په جواب ورکاو ځکه چې راینا معنا د عربی کې سجده درې عهت نه دي د لحاظ دغه لغت کې او په اصلاح کې رعایت څه ته وی موراعت فريق أولا موليك دي او حفظ الغير و تدبير أمورهي كذا كل بيزا حفظ الغير و تدبير أمورهي حفظ دي او دان قد الأمور تدبير دي ديته مراعاة وي بس رازجي بس تخته وي نبا ديته لكن دنا بلغت یہود کی بدعوا اے زمانہ احمق احمق ہمات نہ گشت جی جی بچانا گشت دار ہیں نہ درعونت نہ اور رونت بدعات وہی حماقت تو ہی ہو توپ نو صحابو چوبوي کان نويخ بختل ول عربي کړه دي معنا سويوا مرعات نه دي مرعاته حسين دي ابي دره امت غشتو په يې جواز د دې په لغت کې سبب بد دعاو چوي بي وقفه او حضرت ته جواب ورکم اخو بدی ته کې پوي نه دي د حضرت دی وجه نه چوي اي لوګل ته به الکبي داش ومنه خدا لفظ خوفيت تووي وي مسلمانانه وي زبرد وي زبردست مقابله سره لها او مسلمانانو چه باویک انا او حضرت جوافر کنو بی وزان سر خندل پت پت رو پت پت خندل دا پت پت خنداش دک انا او نداد یوکو دو کار دی جی پت پت پت خندل او بس آقا بی اوی چه بی بس دا لپزر آگئی صدی ندر آئی ناپزی اصر آگئی اون زورنا بس مانے او مغدا او مقمئنے مانے او اشتیمال د جوز پانسید پاکشتا احتمال د فساد په دې کې لپد کې نشته نو طالبان په یو سوال کې وي کم لفظ دی چې یو لفظ منسوخ ته وبلی ناسخت نه راوی را نه او انظر لیسل دی ناسخت دی یو لفظ دی اگر چې جمله د قوا کېږي کدا سندې بلکې انظر کو انظر الینا دا د قبیلې د حذف ول ایصال نه دی کو انظر الینا نو بیا دا, دا, دا, دا قانون دی حذف ایصال ته چې دا الهینا دا انزور چې دي متعددی په واسطه د حرفی جر چې اله دی اله بیا حذف شوی دی او دا پیل به خود په مقبول فورې وصل شوی دی انزور مالي باز زما دا خبر امید دي پکاريږي انسو مووی شه دا د قبيله د حذف لې سال نه دین مبارک په ډاکته په یو ځای نه مدير زين ماراج حضر پولیس سامنے دیتو گی شی پیل متعدی دی مپول تا پواسطی دا حرپ جر او تا حرپ جر حضب کی او دا وصل بازات خود په مپول پوری نا پیل په مپول پوری خود پو مپول پوری والا وصل کی پلکی آنو دید ہے نا یو خبر رو گو تا لیجی باسی آد لرا آغا خبر دار رو گو تا چیو جائز دی لیکن آغا چکم دینو کی اکسر گر او شیپی نفسی ہی جائز دے لیکن اغد ناجائز دا پار جریعہ گردی نو اغد ناجائز دا مسئلہ دا کم زیادہ دا وصول الفقہ باز چی فوق حائل کرام دے تصویم صد و ذراعی لکا, لکا دا دیو نظیر تا تخیم دیر نظایر دی لیکن صد و ذراعی ہوئی او شیپی نفسی ہی جائز دے لیکن مقدم د ناجائز گردی او سی او عالم دیو عالمی دی او کار عالم کوي، او دا غینه حوام ناجیزه پیدا دي په ییګه د کدوشتي په قربان ملګول دي دی. ځانګړی لګول دي په خبره ناوري تکتا لیکن اوا اوه موجیزه اورته ملي سب لګوري ته مزبغه مړو کوما نو دا څه ده دا لګول حرام دي دا د یادت ادم ګرډی دا ناجیز دي د قنن لري په پچه د دې یو مسجد په شریعت کې تا ته دا خیمه چې حضرت عاشه بیبی مو بارک فرمایي چې چې دا سناستو وی چې خانه کعبه ده دا په ابراهیمی نه دا بناه ابراهیمی نه ده بلکې قریش دا خانه کعبه جوړوله دا حاتیم تبارکد دې کړل دي اذن دغه کړي چې بارکشته اېته زه هدا په اول حجره مونږ چرته مونږ یو څلیا مبارک تورنل نو ته یاله ته سو پننه ورته شي او ول حاتیم دور او شکر دے چې با چگردی او شکر دے اما الحمدللہ چی دے انا مبارک با دے اگا بے دا ما بے سکر وی وی ما بے دا جو سری نو او بینائی برای چې چی په وانو پا د بمے دا سم دے تامیر کروی لیکن دارا چا دے دے اوام و غیر نیرے گما چیر دا دا سی پیغمبر دے چې پاکی بلکیم گو چیو ندا دا جایز دا پار چتر یونگر دی پوې کې او بیا د نور بچان درځي نو وي نور زیادت کوي زیادت کوي نو څو ها نه دا دې وجه نه زیاد څو هم په دا کزله دا چې دوی کوم کار دوم تکه چې پرېدم وایې او شدو زرای شو کنه دې د پرډیر هم سړي دی څنګه چلا یو سړي دی بل برتوی را راځه په تک او شپه یو سړي دی او خدای حایزه ده ار دې ما تحتل ما پوکل ازار اجازت راغلی دی چې دی استنطا ما پوکل ازار علی او دا موزې چې کم دین او کې جماعت ګرځي ندا سو دا استنطا ما پوکل ازار روا ده کنا روا ده روافه لکه سلیو او دې چې کم دې دروځي حضرت مبارک او د بوسیه متعلق چې کم دی اجازه کړې کان رسول الله صلی الله علیه حرام و سلم بعد النساء وهو صائم ده حدیث کراغلی دي لکه یو شریچ کوم دي دا بوصالی او هغه زریعت د قبول کارګر جنو د واسه دي دا بدام ناروي ناروا کار نه ناروځ کن مقدمه د حرام حرام نه کی دا څه په دا دا ته کې ته وروته یو اصلي دی آیات مبارک مروت یا ايها الذين امنوا اید ایمان خواندان لا تقولو تا سموه یا نبیع الاسلام تا را عنا چه زمانگا لحاظوکا زکر صحابو خووی زمانگا لحاظوکا تا خبر یهود داروکا چه مانگا یاد اکو زمانگا لحاظو ساتا او قولو پیگی بدل را عنا امزرنا امزر ایلینا و انتظر ای انتظار جو پوٹیوکا چه حتا نتحما کلامکا چه مانگا ستا خبر پویشو او اسمعو رئنا كافرون وللكافرين عذاب اليم نطلعوا مع عذاب اول مته جوړ ککنا ا شګل اول جوړ شو کو جوړ نشوایا دغه یا اوای زشه يهود القائلين لرئنا كافرون وللكافرين عذاب اليم فلليهود عذاب اليم باندې وکړه او يهود القائلين درئنا دي او قایرین درعناخ او کافر دی ادا کافر دپان عذاب الیم دی نه د یهودو لپاره هم عذاب الیم دی دا زریدہ کبهه بیان دی خو په کوپی عالی مله کافرینا عذاب الیم ادا کافرو دپان عذاب درنار ته دی الیم کې می تاسو ډیره خبره کړی دی آیات لره دا دا مخکنه معاملات چا سره وایې دا ورستنه دا, دا معاملات د یهودو د پیغمبر علیه السلام سره وای دا د صحابه سره اندیوک <سنجر> کوینک سنگرابتی جی سنگره صاحب او سره بعض یوهید براولہ کیدلو اوی صاحب او ته بیبی یقین په خدای وک زمن د ظلم ته شرمینه ده خصوصه من بستاول د دیدن تابع شیوی لکن زمن د دیدن په شان دین چته نشته غرمه د ستار خیر خواو ګوړی الله خدای دې آرام کی کطا خیر کوی بلکې ستار ته جواب غلی هغه خالص حماقت ده کنه دي دوه خبرې وې مختر دنو نو څو یره به زمونږه مونږه ستا څو خیر بالکل دوستان خصوصو په خدای دای شي زمونږه دین ستا سره دین نه پورته دي کстаў ستا پورته دي, دي نه مونږه تاسو لري ندم یو تدبیر دې دې ګم را کول ته جوړاو کنه ها نو دا دوه خبرې دي چې زمونږه دین به تر دي اول مونږه ستا څو نو خبر نه جواب نکلی ولی هغه خالص حماقت دي نه لاته جواب نکي يو دغه مننه چخير خوان بلکې بس پاله اراده یو ټکیو یا نه چې څنګه بطخا دي نه دادي بطخا یو تاریخ په پیش کوخه پرانیږي نه دي تاریخ پیش کړی د څې بطخا په فکر کوئ اداره یلکه حقیقت باندې ځان پوي کا ده هي مزداه فائت باندې ځان سم پوي کا ما زبد الذین ده ظلم نایو ات ته د زلمن لغواریا د پورتون ترجه مده ما یو وذلذینا د زهر لغواریا د کسان کافر دي دا من اهل کتابي ولل مشریکین دا په ترجیب کې سوافي شوی دي دا من اهل کتاب د الذین کثرت بیان ده کنه موصول ما مخم دې کنه بیان خدا تختل وکړه ما مين بیانی دي او دا ولل مشریکین دا سری وو هر کیا ته اذا با اهل کتاب دان یاد ترتی او لام پاک زاید دی څنګه شو ما یبد الذین کفروا من الکتابی وال مشرکین الان پاک دا زاید دی لکه غیر المذوب علیکم لا دوانین کو دوانین ولان پاک زاید ته کنا ولی نفس خدا علیه مصطفی صلی الله دته کنه پیدا ما نستفاده نن خو خلد زنه نو غالیا کسان چې کافی دی چې عبارت ته کتاب ندی او دا مشرکانو نا دی او دا مشرکانو غاری اما مخکنه ترجمه تکریمه سر اوکر و دا مخارج تا بخطوق را نقوخی اغاکسان چه کاتری دی دا حلی کتابنا او مشرکان دلتا دا حلی کتابنا یهود خاص کرو ان یو نزل چنازل کرشی سمخ و خی دا مفول دی ان یو نزل چنازل دا دا مفول دا چا دی دا دیا ودو من ان یو نزل ولی پا جر مقدری نحو خیر دا خبره چې نا ذکر شي علیکم تاسو باندې من خیرن خیر چې وحیده او وحید ټول خیر خیر دي ټول خیر, خیر دي چې نزول جملہ قران یو جمل دي مراد وکوم لکه دا چې والله یختص خدا په تاسو کندي خاصه یې رحمتي هغه رحمت خپل پچا پوری منیشا په منیشا پر داخل رحمت خاصه یې نبا با پچا داخله شو با په مخصور می داخله کړه محصور علی بعد دا کمحصور په معنی داخله کرا ها الله خاصکی رحمت خپل په من یې شا نو رحمت په من یې شا پوري خاص دي ک من یې شا رحمت پوري خاص دي ک م په کرے رحمت په من یې شا پوري خاص دي دغه څه وایي اول الله معلومه شو چې نبوت خالص رحمت ته خدای دی ک نه دی رحمت ته ها د رحمتي هی مران رحمتنا خدا پر رحمت رحمت دا خدا خالص رحمت ته خدا دې د کثمق ودی او ولله فضل, فضل عظیم او الله خو ولله فضل دې څنګه معلوم شو نبوت نبوت نبوت نبوت رحمت شخص وشو چې نبوت انده فضل عظیم ند معلوم وشو چې نبوت انده فضل عظیم ند لکه څنګه د ماقام باندې معلوم وشو چې نبوت رحمتي مرسله ده مان نشه ته دې مبارکې شو زالمان وکړه مقابله قرآن زم خوښ وکول کانو دا شوبه راځول کړه وی دی نن وی راشه په یخه قبله رااله حنا کاږي په خبره څه کولو شپا او رس راغلم دا امر تر راځي رس تر راځي چې دا مسئله د قبلې رااله خدا په پیکو په ابو خیر مبارک په ویتی چې پیغمبر علی السلام مدینې ته هیجرت کوو دا امر شو په یخه دا امر په قرآن شر نه دی دا په حدیث شر دی ګریار دا نه دی قرآن چې بیت المقدس مبارک تمون وکړه دانشتا قرآن شریف کیو ریاد دارا آغاو تاوی چسو تا بیت المقدس مبارک تا مونت کوا دا پا حدیث صرح ثابت تا او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک را و لگیدو شپار اسمی اشتی یا اول اسمی اشتی منزی خانداغت سو بیت المقدس مبارک تا روکو او بیا داغی نوستو اومی را بیست اقبال سو کان باتی آنو دوی اعترازو کوی گورا وی دا سیم الدین دی وی کلا یو در تا د خالص په خوائش تخت نفس لګیا دی چې نفس څه څه وي نه وي ان پنځه ښه شوالو په موږ لکه نفس ښه شوال دی ایوه خبره موږ لرياد لا زمو خبره دا کومه چې نفس په لغت کې څه وي شریف کې څه دی په لغت کې ذالیت وي د مولوی یعقوب په حشيه د دې رسول له څه په بحث نه کوم پنځه مسائل اصول الفقه د اصول الفقه مسائل څو ته ویل دا حسامي چې دا کنا دا ما صلی الله دیبلس دا لسکا نه موسيان د لاشه چې دی د دا حسامي مانوي دا یې مانوي پدې پیښې د زما سره یو دوه کاله چېر دی نور دی چې دی کنا استادیم کوي چې دا علم ډېر په ویوار شو وادیم کړو ذیب شو چې شروع کړو انو له حاضر دیوځنه داتې دی کنه اوسانې ما سره بیا له سکالتي را شوې تدې امغه ده پکې اڅر ده دا خبرونه کوم ده خپل یو فضل دیږي اڤونون بس لکټول مونږه دا کړی نو داتې کوم لیکنه نسخې په لغت کې زالیتہ وې د مولوي يعقوب په هشېل کې لیدې یو قالو نسختت الشمس الظله نسختت الشمس الظله زائلک مر صلوا شوريلا مذا معلوم مشي سي سالي توي وبشريد کے ساتھ ہوئی اٹھون کتابوں کے لیے کتابوں کے افسانے کے وغیرہ تبديل حكم, حكم شرعي بحكم اخر تبديل الحكم الشرعي توي پبل يعني نسخ جلن وسط ده پے سو کے سبوت نسخ سلا دتلاوت حكم دو علوش تقسیم کو تعریف مکو تقسیم ہوئی نسخ ہند تلاوت او حكم دا بشي نمې سالي دا دا حنا په خمس رضاات يحرمن يحرمن لو زمنا نه ولاګه دا او ماشومته بيز ترته تي ورکو نو يحرمنه مداصفه نو زدي الواد او شو وغيره چې کندي پره اوفسل پدي ماشوم حرام شو کوي شو پره اوفسل حرام شو بیا دا من شو دا پشورته حزاب کې <سلسجيل> راها صورت, صورت نور کیدار ولما او په خبره کمزی کنون صورت حضرت کیو صورت نور کیو صورت نور کیو فیدی بیا سر ای خواب پیگی عشر رضاعات یحرمنا باز اولا بیا دق من صورت شو پس بارنی و اللاتی اربعنکم بس که یوکر تیتی امور کنستد حرام شکنشو یوکر تیتی فیدی امام عزو عزو عزو ته د پینځه وړه ما ما د فکر کولو دی نو تاسو چې احمد بن حنبل امام شافعي امام مالک امام محرر سے قاضي ابو يوسف د پینځه وړه په دې دي چې د کلمې د ورزاته او ما نه زوم وی دلیم کاله د پدې مسله کې دې ځان ندي دا کنه هدايت دې مسره دا مسلې یو وړه تور نه وړه تور افکار دې ځلې ګران مړه د وروه خدای زموږه توبې مړه شه د علوم او برج قړه قدم مړه د وروه ګران نه دا دی د آسان مړه مړه د وروه د بی دورینه دا حکوم او تلاوت باندې کلی دي چې ان بطو تقدر چې د دې متعلق برازي د دې متعلق په خبرو کومه چې دا سونه دي خو یې با چې با. باقی وي اته علاوه تي به ما هم حکمي باقی نو دیر جاتي علماو سده پاسه اچیا ایت نبی دی چې دا ټول منسوخ شوي دي فقط لور مشرکین حيث وجدتمو سده دین سره پس اعتیاد ایتونه مبارک دي دا ته کوم زیات رعایت لږه دا ته کوم باغ باغ ماشي سره پس اعتیاد ایتونه دی چدا په قتل مشرکین وجدتموهم يخذوهم يحصلوهم مقعدو لهم كل مرصده پدې شرطه دی منشور دي نا ویه حکم تلې ده کنا او, دا دا؟ دا. او تلاوت اشتکریشتا تلاوت اشتتا او چه حکمي وی تلاوت منشور کی نا کټی کړه الشيخ و الشيخة إذا زنايا فالجموهما نكال من الله والله و عزيز الحكيم حكم باقي دي إلى يوم القيامة رجم شتاك ديشتا دمخصنه دمخصنه دمخصنه دم رجم شتاك ديشتا شتاو آيات شتا آيات نشتا دا آيات تصورة نور كراغلو شا الشيخ و الشيخة اغسلي شا دا غكورة بادي اغخزة كورة بادي إذا زنايا هر کلی چیز جلو کی فرجمو همارا را جمع طور کے نکالا من اللہ دعائی برتد خویتر اپنا حکیم ددد تلاوت نشتاو خوکم باقی علایوں میں اکیام دیکن دیکن مددد ریکس مشوار یونو طالب راتاوی چی آیاتا باقی ویو خوکم جاتی وینا بردو کسی سلی سلی رو طالب راتاوی پا اسلامی ایک یقین لیکی پا آجائبا تو را تک کئی طالب اللہ پا آجائبا تو ایا زارې چې کم دې ماما او خره یې نو خلاچو راغل مفسمن دې والي دا قسمه کې چې خرسلی ماما ماما به دا وخوي ټوکوم نه هغه وتوی دا خدای باندې یاو مکه دا مونږ ټوکولې شنه دا منډه مفسمن دې والي نباسن ناپوي یې سره کړ نو نن آتی ماته ویو مرشې چې تلابتین باقی من باقی وی ندابا کنه وی دا باقی پرانته چې باقی دې څنګه نصب صلی بچو ہوئی نا سوان جائے بات پیخی کی اللہ حمز الجلال تا قید ہے مثلا منہ گوڑ باز یہود پا نسخ بانی سوالوکو اللہ پا نسخ بانی سوال دیر بیزار دی ولی آونو دا خسان پا شرح کی نانی چووہ دا شرق الحسانی نانی شرق الحسانی کی لکلی دی چھتا نسخ دا سمیسان دی خدا پاک دا ار یو دہی سره بیل بل حکم علي الجديده دا حکم بدیدم کې مناسب دی دا بدیټم کې مناسب دی دا بدیټم کې هغه معنی کې وګورې جي اته بیان تبديل کې وګورا ښه بیان تبديل نسخه دا کم بیان تبديل کې وګورا هغه کې ویل دي چې دا تر را و لګي ته مریض راګي نسخه وته دي کلا ته بند دي نسخه استعمال کې دي شنه په پريس کې امر چکي باندې کوئی ور بنقوي دا او بیاد مرز جو ردہ دوئی با خورے پدر موز باان کو چونن اکردتا بزا حلقاتو لی چوشی کسا ندجی آنا پدر موز چراسی داتا پا مزاج چې قوت پیدا شو مزاج کی دا مریض قوت پیدا دی پاولا اس پاکہ قوت نشتا ندوئی دا بدلکلا داتا سوک سپیخوای خانجکو تاوی دی پا مزاج د مریض پیدا دیجا پاولا اس پاکہ جو پو اس پاکہ قوت تے صدقه خدای په مزاجونو د بنګانو پیدا دي او د سره مناسب مناسب کوم راځي صداقه په حقیقت موند ځان لېم دیږي صداقه دا خبره جواب وشي دا یو څو خبرې ما پیاو وکړ نو باسه خبرې چي تفصیل در تزو کړو شو کولی چې دې باندې خوشو اصول <سؤال> تل پکسته شي صحیح نو دا با پښې دي الله حفظ الجلال فرمه ما ننصخ ده ماسه ده ده ما ننصخ من الشرطي ده ما شرطي يدي طوي كافي يكلم اعتويه ما شبك حسما ده نعم يوم بك شرطي وكونا آه. ما ننصخ يعني إن ننصخ كي شرط من من آيات من بدل قو يوآيات مبارك مقمل يوآيات مقمل بدل قو او منصحا عن قلبه کا او یہ منګه ایر کوشش دا سینې مبارک نه نو وردانو احسن ویل دی نہ اتې من براتکاو الله کوږي زبراتک پوما بخیر طب بهتر سره دا نه نه او دا خیریت تولیتنا خیر دی سمح کنه شر ص نجي بخیر زمانا علی العباد پڑیر ام پاسر د عبادو دا پارسو چپا ابتدا کی و آیا مرگریا این یکم من کم عشرون صابرون یغلبیو مئتین و این یکم من یغلبو الفا من الذین کفرو نو یو مسلمان بدلس و کافرون انتغتی کو تختیر گنائی کبیر اوکرا مرتقب دا کبیر اوکرا سل کسان مسلمانان بعد زلو کسان و کافرون انتغتی بیادا منسو قشف سو پا مقاول دسو یو پدوہ نو ای یکه من کوم څو دا می اتن فادرۃ یغلبو می اتل ور ای یکه الفن یغلبو الف دا ان پالای نشو آسان نشو سهولت نشو اسانی شو ارازه ویږي او مسلحهتی مسل باندي لکه په مثلی لکه نسخہ دا بیت المقدس په خانقاه دي دا مسلفه مسل دی کنه بس یو دی ان پ دی دکی ان پ جامان حاجی او مثل حاجا دا غیب په مسل باندې پر تکلیف کی پوئی او په سواط کی علم تعلم دا استفهام یی داسې دا استفهام یو تقریری دی تنپی کی کپی کی یی دا استفهام یو تقریری دی علم تعلم آیا تنپی کی راجی ان الله ان الله علی کل شیء قدیر چې الله په هر شی باندې قدرت لري وای کی او فعد ارجنب انو په دیم مقادیر دی عدل ما علم تعلم ادا تنفيغي شان الله <سؤال> او داپدي داپدک دی دلیل دی قادر دی ولي علم تعلم تنفيغي الله لهومل كسماوات والارض نا الله دپاره دی سو ددي ملک کوم خ ملک د باچي د اسمانونو دزمکو ملک السماوات والارض اختيار دزمک يو د اسمانونو و اللہو ادا ما پخفل اللہ سکر اغشت او دا دی اختیار میں جانتا خوالہ کرے نا دے ویدی ابا شاید از مکی از اسمان مرنازا یک علو پی ہمامای شا اللہ چاپا دی از مکی اسمان نوکی سکریم آبا کی اوامالکم انا باستان صور پارا من دون الله من غیر اللہ بیت اخدین من ولیین سک حمایتی اولا نصفیر انا سک مددگار داست سک دیستا چتا حمایتو کی ولی مانا دوست اول والا مبلی کری د ولیو د نسویر په ماベント دی او عموم خصوص من وجدي څه ده داسې تاسو تنشيط ته پر اړوند کینسې ضرورت ته تنشطه خاصه منطقي او منتخبره لیک عموم خصوص من وجدي پوی کی او سببي نسویر ممبي او ولی ممبي هغه د چروردي او قوي دي رورم دی او قوی دي نو چروردي نو ولین شو او نسویر مددګار نم دی کله دي ارازا او نسویر ببی ولی بلی چه پرده پرده دوسته اخواق قوی ترین سارید. تک دره ماده اخواه لی کانا. دوما یوم آدان اجتماعی دوما آدتین افتراتی یتید. کدا چند دید. او نسویر آدان گا ولی ببی چه دوسته اخواه کمزوری دی مریج دی. آدان ارور دی. نو ولی دی خپل دی لیکن نسویر دی. او امو خود خصوصمی وجه ولی موجو کرده. خریبه نور اجازه و علیکم مین دون الله نبه چې سوره پارشه وا د خدای نه مين ودی جن شمایتی او دوستو بنا نصیر او نسو مددگار الله پاک رب جل بآک یوحود با راولې د پیغمبر علی مبارک نش پګم پارکه تسلی ده اے ما د کړه کوجا ده تا ګوره یس الک کتاب انت تنزل علیہم کتابا دا سوال وریده یوحود دی په حضرت مبارک ته په دې ترڅلې چې خیر دې سو د بی پدی ا دالایانिश्वارنا او دا پرمایشي شوالونا د دا دا بی په اصول کې د په خواه مت په دې مخه پکی ا د ما نه و تابلې مستخبيت ارازت دا د احلمک سره لکه دې د نجی دا ندي دا موک موک مندا يهودو دلتا قبائح ده یهودو بیادی یو پا ده رسطو و سرمر گریشی ام تريدون آیتان سوارا دل رئے دا ام دے رئیس رئی پا مانا دا ده حمزی رئی دا پا مانا دا حمزی رئی ام تريدون آیتان سوارا دل رئے ان تسألو چتان سوارو کے اے یهودو رسولكم في هذا الوقت دا پیغمبر پنن پا دی وقت کی ولی دا پیغمبر اللہ علیہ السلام دی یهودم پیغمبر دے کن دی ولیلن دے پا دی کستاس دا سودار دا نبی علیہ السلام مبارک چرا گئی دی پیغمبر دی یهودم دے دا نسواراں دے دا مشتکانم دے د مجوسم دے دا عرچہ دے پیغمبر دے کن دا خدای پنیز دا دی د دا دی دا پاردہ کن دا ولیلن رسولکم پی حاز الوقت وہو محمد صلی اللہ کنا او سوالی سو چه قرآن او زیم فیواری ولین راجدہ لگلک چرا جی پاو فی ہے ما فی ہے دیوی کنوی کما سوئلہ مسلمہ سوئلہ لکسرن لیچے سوال شویو موسیٰ علیہ السلام من من قبلو دبی آباو اجدادو کرے آغسط سوالو اعرن اللہ جحرطا دیو سوالوی بل اجعل لنا الہا کما لهم علیہ اپنو میویلو کن حرکو ردام آتا توسولوی اسے ذر ذر ر بزرد لري را الله خبيبي شکان پځه هند باندې راټولوا هي الله په کويو ومن يتبدل الكفر بالایمان چا چې په بدل کې واغشت کفر په مقابله د ایمان کې دا معنا دي چې خذ الكفر بدل الا ایمان کفر واغشتو په بدل د ایمان کې دا د تبدل معنی شته په بابل تفعول دي کنا چکه په بدل کې واغشتو کو پر په مقابل د ایمان کې فقبل الله نه خداتشو سوا السبیل د لارې نه دا طریق مستوی نه شو سوا السبیل لا اضافت دی لا اضافت تصیفت دی موثوق د اتریق المستوی باندې کو بیا باندې واخ سوا السبیل سمانه اتریق المستوی ولې د اضافت تصیفت دی موثوق تا او دا سوا مصدر دی اسم مصدر دی په معنا دی اسم پایل دی پیږي پا فقط وللا السبيل المستوي بیا دا نه غیرې لارن او وددا الله پاک کریم سجلال فرمای پدې يهود وبکان مسلمانانو سره قسم په قسم حربې به مستعملولي او فقې کې براته دا خبر به کولو مسلمانان به په څه چلبالي د دی دی خپل دین نه په دې کې به تردید پیدا کو نه الله پاکه کومه خبره چې مخکې دیر فکنده هغه تفصیلیو پټه وره ودا دزله نغवाडी کثیرو منا ته کتاب ډیر زیاته اطراف دغه کتابونه د یهودو دنا سوارونه د ته کتاب او ته کتاب هم یهودو لو یردو نکم لو کم لو دی لو مردی دی ارتدادکم لو یردو نکم ارتدادکم لو مردی دی خپل مسخول په تابع د لو یردو نکم ویګی یعتداد تاسو لو یو دونکو خلکه خپل معنی وقازه کاش کې چتا سو واپس کی پیګی اردوونکو چتا سو واپس کی من بعد ایمان کوم پسته ایمان وروسته سو نا کفاره چتا سو وګردي کافر دای. مګردي مې مقولې ساندې دای. مې مقولې ساندې یوونکو کفاران کوم مې مقولې اول دی هاسدان دا. دا حسد څه دا حسدان منسوب دی چې دا د یو ود مپل له ودن لعجل الحسد حسد پیجنی جی حسد صدوی پوی جی تفسیر مدارک کی راغلی دی هوا الاسب وال الخیر عند الغیر اندهو که کنی هوا الاسب وال عند الغیر دا اسب او خبا دل دی پا خیر باندې چې پنیز د غیر دی اداغی سر اداغی کول چې. خواه خیر د دنیا دایله رقمانه حسدان لوجه د کینه نه مم مم عندي انفسهم دا من عندي انفسه مرکب کې سدي د حضرت صفات تي حسدان خارجن من عند انفسهم دا شه حسد جراوت دی د جلیل د نفسونو د دینا د نفسونو خبيساونه دغه نفسونو خبيساو پدې حمل کړی دي من بعد ما تبین لهم الحق پستاگینا چخکار شو دې دې ته پټورات کې حق چا اسیدک ته پښان محمد رسول الله کې او دا قرآن چې د دین د دې کې مفافو وسبحو تاسو دې ته اپ در گزر کړې وسبحو تاسو دې اپکې معفي وته وکه او وسبحو در گزر دې کاوه دا یو د سبح په مابین کې بننن ترقوم بیا بنکو اپ ستوي یو سبح ستوي اپ ترک عقوبه المجنب ترکو عقوبه المجنب اپس ته وئی ترکو لو د گنا دا مجذب دمړانګهږي او پري د سزا دا مجنب او د مجرم او سب حس ته وئی ترکو توبېخي ترکو توبېخي کی قضا اما چې سووی بیضاوی شریف کی غورہ پلاسات شخوا غورہ اا پسہ ته وې ترکو عقوبۃ المجنب د دې تعلق د پیر سره شو څنګه او دغه سته وې ا سپه سته وې ترکو توبیخ کی دې د دې تعلق د قور سره شو د توبیخ ترکول ترکو توبیخ کی د دې تعلق د سره چې دا د پیر سره باسکه خیر دقه نن ترجمه وکړو بیا ورته دې پاښ نه کیږي اته پرخ پر کوزه کې وسپحو په ابو باندې ها ته کنه دي ماته ماته ملکه مغایرت وایږي ان شاء الله زاته سبانه لګمر راغو خیر بهکه خیر متمنبان و درو خیر خاص نن به ودته ماده راکه بدري و درو ان شاء الله طاب وسبو حتا الله دردی چې الله راتبو کی پیږي کنه به امرې فبل امر سرا چې من قتلهم و اجلاءهم شاهد قتل کول دي او جلا کول ته و کنه کوي نو یو پرخه خطر خلا چې بنی کولی زدي او بل اجلا کول ته کولی چې بني نذیر کوي او دی وک کوي نه انا دا بس جمع کوم دا حکم ني را لګي غي په وتا صبر کرے ان الله على كل شيء قدير الله په ارشه باندې كامل قدرت لري اي د دشمن نميريږي د دشمن په مقابله کې ہتھیار را تطب عبادتي بدلیو په عبادتي مالی دي ما دا ویه اتیا به په تمه توجه نه شو چوکبه له مناسبت باندې چی شي دا سه مناسبت چوکونه شو دا دشمنان دي د دي دشمنان نه ګبرم مکه را ویګه په خدای ته متوجه شي که خیره قبدت بی تاسو دا, دا ارش بختم واقعو الصلاه اهتمام کوې د منزور په کې قائمه وی مون سره د ټول حقوقونه واه اتو زکات امر کوي ابا کی ته کوم مسکه بدنی کی او کمالی کی وما تقدموا لالفسکم اب اچھا سولوان دی کی اخرت ته خپل نفسونو ده یا انفسکم ک لنتعی انفسکم لم تدخلوا نفسونو ده پاره من خیرین من عملن صالحن خیر څه من عمل صالح ديني دی یعني بدنی دی او کمالی دی بدنی دی کمالی دی تجدو هو تجدو هو ک تجدو ثوابه هغه بیا مو میه کداغه بدلا عند الله پنځ د خدای باندې پخیرت کې ان الله هغه ما بسفیر بصیر الله ستاسو په اعمال باندې صدیق هغه باندې بصیر دی باندې بصیر دې ته وې چې په حقیقت ته شی پکا حدا د شهدا په علم دی بصیر څه دا معنا په حقیقت ته شی پکا حدا شهدا په علم دا څه کارو خبره ده ته قبول دي د ته يهود په مدینه منوره کې عبادت دي ګیر چاپیر بني قرهزو بني نذیر کلاړې کې ډېر کناو مو ویني ښه او بني قینوقه وغیرہ دا چې دې کنه تقریبا بس 200 200 میره دي بلکې 2000 میره دي 2000 کدا چې ته مدینه بويته او بل طرف ته یو جماعت دا نجران نجران په کوم ځای کې د پیغمبرن کې دا نجران نه فاران او د نبی صلی الله علیه وسلم سره دغه شو او ما بین کې علمی مباحثه وکړه نو خوند یو کړي حضرت مبارک ورته چکه نه استي او په ما بین کې نو يهودا وله کېدل و وایي کې يهودا وله کېدل د مسیح علیه السلام او د انجیل نه انکار وکړ وایي اور دلت کہ یہوود اور نصاریٰ راہ السلام اور تورات تین کار حضرت مبارک تبی کتا سر انوار دن کو پرنے کہ وہ یوموار تھا نا پرواہ وہ عمران کے باب مرجہ وقال او امدی یہود اور نصاریٰ دا دا سیدنا قول بنا برتوزی او کنه واڑی کہ یود ایک یہودو نہ سوارو واڑی نا کلہ چھو نا زرا کولہ مدینہ منور کی حضرت پمخ کہ یہودو د مدینہ منوری اونہ سوارو دنجران دنت کل الجنتہ جہر کہ اس بہ جنت کا مگر اغسق یہودی نا چوی نا چوی دلک مقولۃ او نہ یا ارزوګانه سوړی دا چوی دا قول بنابر توضییق غری تقسیم دی پکې دا چوی او تلک مقوله تن نجرا مسوارا مسوارا نجرا الله په کوی رت په کای پدوان او په کو تلک المقوله امانیه هم پرون می د امانی ترجمه کړي دا سدی دا ارزوګانه د دروغ دی ز لی زوتی زوتبی زوتبی اس په دته مرتبه دو طبعیقا بس قلت حضرتو آیا چحاتو دعوتو